Godmorgen og velkommen til Jør Investor Det er fredag den 10. marts, og i dag starter vi med at høre om en SAP 500-bank, som faldt over 60% torsdag. Så tager vi temperaturen på det danske boligmarked med friske tal. Til sidst tager vi også temperaturen på aktiemarkederne. Jeg kan fortælle, at nyheden om den bank, jeg nævnte før, har sendt chok gennem markederne. Men mere om det senere. Du lytter til Jør Investor mit navn er Sigurd Pedersen. Et fald på over 60 procent for et medlem af SAP 500 på en dag. Det lyder nærmest helt uhørt, men det er hvad der er sket for den amerikanske bank SVB Financial. Det skriver Marketwire. Det store fald kommer efter, at koncernen har måttet sælge ud af sine aktiver og rejse frisk kapital for at fylde op i pengekassen. Bankens mange startup-kunder er nemlig kommet i problemer efter de markant højere renter nu presser venture markedet. Ikke nok med det, så fortsatte nedturen torsdag aften. SVB Financial faldt yderligere 8,1% i eftermarkedet, da venturefonden Founders Fund fra San Francisco nu anbefaler virksomheder at trække deres penge ud af SVB Financial ifølge Bloomberg News. SVB Financial annoncerede sent onsdag udstedelsen af nye aktier for omkring 2,3 milliarder dollar, og banken har desuden måtte sælge ud af værdipapirer for et samlet beløb på 21 milliarder dollar. Salget er sket med tab og vil resultere i et underskud før skat på 1,8 milliarder dollar i første kvartal. Analytiker David Chiaverini fra finanshuset Vt. Wetbush mener dog lidt til ro. Han siger: Mens vi ser disse tiltag kombineret med en svær prognose som klart negativ, mener vi ikke, at SVB er i en likviditetskrise. Især ikke efter de her væsentlige provenyr, siger analytikeren ifølge Bloomberg. Og så til boligmarkedet, som stadig er under pres. Det slås fast med Friske tal fra boligsiden for boligpriserne i februar. Prisen på villaer og rækkehuse faldt med 0,5% i februar, og det betyder, at huspriserne nu er faldet med 10,5% siden toppen i juni. Samme tendens ses på ejerlejlighedsmarkedet, hvor priserne faldt 0,7% i februar, hvilket bringer det samlede prisfald op på 11,5% siden deres top i maj. Prisen på fritidshusene fik skåret 2,9 procent af prisen i februar, hvilket bringer det samlede prisfald op på 7,5 procent. Lise Nytoft-Bergmann, der er boligøkonom hos Nordea Kredit, fortæller, at fritidshusene har klaret sig bedst på grund af den store interesse, der blev skabt under pandemien. Hun ser dog lidt flere skyer på himlen for fritidshusmarkedet fremover. I februar er, undskyld, hun siger, i februar er prisfaldene accelereret på sommerhusmarkedet, og vi forventer, at sommerhussælgerne vil møde yderligere modstand i den kommende tid, og at prisfaldene kommer op på nogenlunde samme niveau som på husmarkedet. Tilføren. Hun pointerer, at der er klippet en stor lunds af huspriserne de seneste 8 måneder, men prisfaldet kommer oven på et årti med næsten konstant stigende priser. Hvis man har været boligejer i mange år, har man derfor fortsat en stor del af frivilligene i behold, medmindre man løbende har taget nye lån i boligen. På nuværende tidspunkt er boligpriserne på nogenlunde samme niveau som i februar 2021. Fredag ser ud til at blive en dag med markante kursfald. SVB Financials pengeproblemer og dertil store kursfald ser ud til at have sendt et chok gennem markedet. De kinesiske aktier i Hang Seng-indekset i Hong Kong falder med hele 2,5 procent denne morgen. Det brede japanske Nikkei-indeks går også tilbage denne morgen, dog ikke helt ligesom markant. Her lyder faldet på 1,6 procent. Futures indikerer også brede kursfald for europæiske aktier. De europæiske aktier i Stoxx50-indekset står til at falde 1,7 procent. Torsdag faldt det amerikanske SAP 500-indeks med hele 1,8 procent, og kursfaldet ser ud til at fortsætte i dag. Futures indikerer fald på 0,8 procent for de tre amerikanske hovedindekser. Ja, og hvis man ikke synes, at SVB Financials pengeproblemer skaber nok drama, så kan man se frem til den amerikanske jobrapport, som lander i dag kl. 14.30. Jobrapporten kan ryste posen godt og grundigt, når det kommer til aktiehandlen, især i øjeblikket, hvor der holdes tæt øje med inflationen. Det var de nyheder, jeg havde til dig denne morgen.